Gresian bi euskal egitar atxilotu zituzten joan den astean begonia uarte eta Mikel Zuloaga. Sortzi refusiatu euskal egira ekartzen saiatzen ari zirelarrik gertatu da hori. Paileak 2000 europa gatzeraz igortu ditu biak. Gresian kasetari lanetan, ari den Ibai Arbide Aza telefonaren beste puntan zaitugu, Egunon? egunan? Egunan, egunan. Eta lehenik, biskabat, e, iaslarien e, berri hartzeko, ez, sortzi horiek badakizue nondiren umen duntana? Bai, e, sortziak atxilotu aiz izan, izan, izan ziren, Begoña eta Mikelonekin, eta e, zei, urdu gutxi barru geratu ziren azke, ez zieten minialako deliturik leporatzen, eta berak karburik gabe geratu ziren. Eta beste di, eh, dokumentu gabe zeuden bi pakiztango iritarrak atxilotuta geratu ziren hemengo hasido eh, ezkaera egiten zuten bitartean. Hau da, hauek bestek egin da zeukaten, beste nasionalizateko ez ziren, batez be, eh, Siria, Afganistan eta Irangoa. Eta eh, beste di pakiztani hauek orduan geratu ziren eh, betentzio zentzu batean, E, hango zi moduko batean, e, beraien paperak e, pamitatzen zituzten bitartean. Azk egeratu ziren, e, mitele eta begon e, beratu ziren lagun, e, beran, hau da, hogeite marrean. Eta nola egintzuten e, lotura haiekin erenago e, bideia hori asia itzen? E, Batzuek, e, batzeukaten nola baiteko arremana, Euskal e, Aktivista Batzuekin, adibidez, Natasha, emakume, trans de la horrek Badauska lagunak. Iglesian e, visitatu izan dituzten lagunak eta bazekiten, bazekaten lotura komun bat. Eta bestek, nik Miquel elenditartez, nik elenditartez, nik edek Iglesiara erindako bidaia. Eta, nik elenditartez, ezagutu sentituztenko. zibileko ekin tzabat bezala aurkestu da ekintza hori. Eta justuki, ze hori izan da elementu bakartu bat edo mugimendu zabalago baten parte da Begoina eta Mikera egin dutena? Ezo, oso so, mugimendu zabaleko eh, zabalaren eh, da barri nek daiteke ekin hori. Hau da, eh, Europa osoko aktivista asko eta asko eh, pasadira Geneziatik asken urteter dian. Gehienek, eh, Bolondrez moduan Baitan buetan, zein lehenago idomenin, hau da, eh, mugan, grexieta mazineni harteko mugan eh, lan, eh, lan agit dute, hau da, bohombrez moduan eh, errefuxiatuen bizitza bizitzau betseko eh, aktivitateak egin dituzte, beste batzuek eh, desobedientzia bitartez eh, ba, grexietik ateratzeko eh, kintxak egin dituzte, baina lehenu aldia da non... Eh, hori publikoa egiteko lehen momentutik e, tabakita dagoen. Hau da, ez da lehen aldia grezeatik e, refusatu agateratzen dituzten horbaitek e, e, egiten aria, naiz eta hausoko gutxian, eta ez nahikoan noski, baina emmike betabegok e, zeukaten dargi hori egin eta a, e, publiko horren behar zudele. Planaren edo, edo ekintza horren bigaren zatia zer zen Euskal egirat eldu eta Bai, eh, no bueno, es mm. que gustices del mensajeasun. Mi mi del gainera es berginatzen bazuen, mi reporteria, eh, reporteria que ya sido mintur in vidaian, historiak ere azaltzea zen nere helburua. Hau da, ez bakarrik keleta eta, eta berri buruz idaztea baizik eta haiekin fijoatzen erfusiatuen goera salatzeko eta eh antzimatzeko beraien bizitzak, beraien internetzak, beraien baldurrak, esan sauntunain dituen. Eta, amales, esen holan esan, beraia zi baino lehen Eta, e, bigarrengo parte hori zen, guztari alde batek etmika saltzea, eta e, batez ere, prentxaurreko batean, e, refugiatu eta aktivista solidarioak egin e, barziten e, orkespena egitea eta euskal herria izango zuten harre ere azaltzea. Hau da, ebazeukaten non lo egin, ebazeukaten non izan egin, baina e, euskal erakunde eh eh ezertasuna erakutsi erakutsi erakutsi ber sutela zuten Bego Mi, Mikel eta besterako elkarter eta beraz e, bai Espainia estatuari zein euskal fundeei E, ere interpelazioen 17 eta e, refutsioeltzuen lema de ba, materialki eria ez eritea estatuko sin. Europako estratuek errefusiatuei arrera riketite egiten edo ajunt refusiatu gutiri gaur egun egorra desblokatzeko klandestinitatea da gelditzen den bide bakarra. E, sakit bakarra baldin horren baina nik uste nik... Arrik dut, zilerizkoa dela, Europar batasuneko eskatuek beraien legalitatea e, betetzen ez zuten bitertean, hau da. Eunda errefusiatu hartuko zituzten e, esan zuten, du de publikozit, xarmenaren zuten, eta bakarrik euneko zazpia bete dute, urte, bat, urte batean. Grezian, irugoruita zazpi mila errefusiatu dauz e, onain darrapatuta, hau da, Grezia ezin. Eta eh, Turkia, Liban, jordania eta Siria eh, inguruko beste herrialdetan aldetan milioika erruxatu dauz eta eh, Europa batasunak ditu betetu. Eh, eh, mm -hmm. Ez bere legeak ez eta Internacional Maia dauden itxarmenak. Eta beraz, kandestinitatea nik uste dut ez dela zentzu horretan egiten... Eh, ari duten, e, bueno, ez, ez dute aktivistak hartu, e, baizik eta estatuek ilegaltasuna, hori, YouTube eldin badute, ilegaltasunak bermatu e, dutxake eskundere jau. Sekuritatearen argumentuare oposatzen altzaio, hori, hola jendea ekagaraziz, Uh, in, ba, sigurtasunik uh, gabe, ez da egizko bat, ere, nunbait uh, terrorista bilakaita izkenak, saharazteko? Bai, baina, sin zi, dugu aztu, errefuxiatuak eh, eh, ez dira, ez bakar egitira terroristak. Terroristen adik, iez egiten ari direla, benetako biktimak dira, benetako adusra, iziz edo bestilako eh, adik aldean gerrak gu dako aldean diktimak eh, Ezin dugu aztu, adibidez, Afganistango ergoberan nolako adean, Afganistanen eriazat iru alde dauz eh, gu da horretan, alde batetik gobernua, bezaldetik talibanak eta bezaldetik tiziz, eta eh, Europar batasunak ez ditu Afganistango erritaldei, eh, Errepuxiatuko eh, statusa eh, errekonsitzen. Hau da, eutoparbatasun eh, e, erako, hanfano etorkina da, etorkin eh, ekonomikoa eta ez da errepuxiatu Beraz Beraz, eh, hori aldatzeko azpia eldu da, eta mikiletaneo ferindako ekintza eh, simbolikoen ikusi dut lagundu dezaketa Gresian, refusatuak metatzen, pilatzen ari dira, egoera, zertan da, ipatu duzu ere idomeni, bez, oberat egiten du edo oino gehiago pilatzen ari dira? Ba, Gresian orain, hidrogeita bat, edo e, refusatu kanpo dago. Gutxi bat zurek egoera onak dauzkate, hau da, e, nolabait, Barrakon edo Bungalau, e, Bungalauetan bizi dira, errefusiatuak nahiko egora honean, baina gehiengoak e, oso, benetan, e, kondizio oso horrak dauzkate, batez ere orain e, neguen. Hau ah. da, e, bentak kampainia eta bizitira orain dik ezaukate hurik bentan, ezaukate elektrizitate dik, e, euri agiten duen bakoitzean, den da urez betetzen da, eta e, bueno, gaixotasun e, e, asko dago ekampuetan. Hau da egoera eta ez diru hobera di, obe, botako duen. Gretziako gobernuak e, zenbait positibo za egin ditu, hau da aurrak eskolarizatu egin ditu, edo afganiak apantzango herrikarrak onartu ditu, e, arre moduan, Europarra pertenak egiten ez duen naren e, konpareazioan eh, ondo, nik uste dut, baina aldi berean deportazioak eh, burtzen ari da, e, Turkiarekin eh, akordioa betezen ari da, e, gresiak gobernuak, eta beraz, nengo e, egoera, benetan gogorra eta zaila izango da refusiatzen zat, ezak izatek da, e, duela bederatzea bete da jada e, e, e, kampu hauetan, eta e, egun batzuetarako lako soluzioa izan zuten eta erain badirudi beratzi irebete hauek urteak izan dituzela. Hmm. Gresian haipatu eh, duzu, beraz, eh, estatuak neugri batzu hartu dituela. Eh, Begoina eta Mikel endako elkartasun ekimenak ere egin ziren, egiten, eh, ba, gizarte zibilak, Gresian, eh, baditu hola iniziatiba batzu, holda ari da jendea? Bai, bueno, Gresiako oh. berriak eh, benentan oso harrera positiboa eta tamasiia egin dizki errusiatu be. Diresiako biztanleriren Bountardeak e, gound Bolndre moduan e, bueno, lan hori jade benetan asoz txarragoa ado lititeke e, e, e, e, beraien egoera, eta benetan erresiak ematen duen erbidea ez da gobernuak egiten duen. E, aizioa, baiziketa, benziako herriak, solidaritate elkartasun eh, eta maitasun pillo, erakusten ari dira, duela urte terdi edo gehiago, errefuxatu ekin. Beraz, eh, hemen, eguneroko gauza da elkartasun eh, ekin zineditea, eguneroko gauza eh, da errefuxatuak laguntzea, errefuxatu di, eh, lagundu daiteken edo zer, E, Artu, e, banatu eta, e, eta, bueno, miteletabe horren e, arrera beroa Horren adibide bat izan zen, zen ez ez zira Iba jarbi deartza izanik goizuntan Eta bestaldi bat artea? Dale, ezkerrik asko, burte berri hon eta bezarka bat